Godmorgen og velkommen til Jøren Vester morgennyheder. Det er fredag den 9. september, og vi er klar med følgende nyheder. Farvel til negative renter. Magtfuld formand vil fortsætte krig mod inflation. Mette Frederiksen kræver handling fra EU. Tror en joker kan vende hele markedet. Du lytter til Jøren Vester morgennyheder. Mit navn er Sine Tab. Farvel til negative renter. I flere år har det kostet penge at have en opsparing i banken, men nu ser de negative renter for alvor ud til at være passé. For den europæiske centralbank vedtog torsdag det største renteløft i 23 år, da de hævede renten med 0,75 procentpoint. Kort efter så fulgte den danske nationalbank TROP, hvilket betyder, at renten herhjemme er gået fra minus til plus, og nu lyder på plus 0,65 procent. Nyheden har fået storbanken Nordea til at fjerne negative renter på deres kunders indlån, og andre banker som Saxo Bank og Luna har allerede gjort det samme. Magtfuld formand vil fortsætte krig mod inflation. Formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, vil fortsat hæve renterne, fordi man har lært af 1970'erne, hvor man også var udfordret af inflation. Det understreger formanden i en tale torsdag, skriver CNBC. Historien sender en klar advarsel mod, at man lemper pengepolitikken for tidligt, lyder det blandt andet fra formanden. Udmeldingen vækker opsigt, fordi markedet hele tiden spekulerer i, hvor meget den amerikanske centralbank hæver renten i deres kamp mod inflation. Efter Jerome Powells tale så satser markedet i høj grad på, at Fed hæver renten, altså Fed, den amerikanske centralbank hæver renten med 0,75 procentpoint ved deres næste rentemøde, som ligger om små to uger. Mette Frederiksen kræver handling fra EU. Den danske statsminister Mette Frederiksen har ifølge Ritzau sendt et brev til EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Det har hun gjort sammen med den svenske statsminister Magdalena Andersson og Finland's statsminister Sanna Marin. De nordiske statsledere kræver handling fra EU på energiområdet. De ønsker, at EU skal overveje alle initiativer, som kan bringe de høje omkostninger for virksomheder og EU-borgere ned. I brevet skriver de tre statsministerer blandt andet. Vi har allerede taget vigtige skridt for at adressere situationen, men der står klart, at vores indsats indtil videre for presset ikke er nok, skriver de altså. EU skal også sætte tempoet op for den grønne omstilling og på den måde blive uafhængig af russisk gas hurtigere, mener statslederne. En joker kan vende hele markedet. På kan du her til morgen læse historien om Søren Milo Christensen, der er porteføljeforvalter i kapitalforvalteren Skagen. Han peger på, at én joker kan ændre hele markedet, og det har ikke overraskende noget med krigen i Ukraine at gøre. Det var alle de nyheder, vi havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig læse med på YouInvestor.dk i løbet af dagen. Og så kan du som altid også lytte til Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.